Capsules musicals amb Rafael Corbí, Avui el món del jazz i parlant del disc de Perico Sambeat. Ofrenda. Un personatge amb un nom immens, Perico Sambit, amb l'escena musical del jazz a l'estat espanyol. Porta més de 20 discos com líder demostrant la seva vòlula i ha tocat al costat de músics de la talla de Brad Meltdown, Kurt Rosenwinkel, Ted Montoliu, Michael Brecker o Pat Metheny, entre molts altres. Aquesta és la música que porta amb peces del seu àlbum Ofrenda, el seu disc de 2019, on s'ha envoltat d'un repertori de músics de luxe. Són el pianista californià, afingat a Nova York, Danny Grisset, tocat per Jeremy Pelt o Laika Fatien, el baixista alemany d'origen nigerià, Ugonna o i la bateria, new EJ Strickland. Quatre mestres que... Tot el que es pot dir és que no han de demostrar res en el món de la música i només han de deixar que la música els uneixi, que la música sorgeixi per obtenir un gran disc de jazz i del més bo. Per que ens acompanya amb ofrenda... ...que consisteix en bons temes... ...que semblen ser del, parell, del mateix Perico Sàmbit... La, ...la dada no sembla referenciada amb el disc... ...al nostre entendre... ...tot això sembla que compleixen amb les expectatives... ...ja és contemporani... ...amb molts tocs del jazz de Nova York... ...i una mica de sabor més llatí... ...demostrant el gust musical de Perico i la seva gent... ...ja és des de l'inicial i elegant ofrenda que barreja molt sabiament el blues amb la música més llatina, o aquest petit homenatge a Coltrane, que és Dwarf Steps, el primer dels temes que hem escoltat amb aquesta càpsula, aquests uh, passos petits, passos de d'anant. Tot, tot surt, tot uh, es desenvolupa al llarg del disc, d'una manera molt uh, càlida, tot sona molt fluid. Sembla que és un riu que no té aturador, però no pas perquè vagi de pressa, sinó perquè les seues aigües baixen d'una manera relaxada, però constant. Aquest disc hi ha lloc per embalades com majún, com implorar eh, amb molt de toc ja jazz clàssic nord-americà o el tema final anomenat eh, Irhia un sentit eh, mama amb griset Entre els altres temes podem parlar de la rítmica nigromante molt de sabor llatí la nerviosa in pace o getaway un tema que escoltem ara mateix i que ja vaguen enregistrar al costat de Joy McNarell <susurra> Un altre bon disc, doncs, que ens porta la música, que ens porta la companyia, de Pericos Sambit. Un disc per no defraudar-nos, es pot agradar d'una manera més o de l'altra, però eh, el punt culminant del disc mai està per sota d'allò que esperem. Perico Sambit, Saxo Alto, Saxo Soprano, Dani Grisset Piano, Ugonda o Quet Contrabaix i E.J. Strickland a la bateria, amb aquest disc del 2019, Jazz Modern, amb Perico Sambit i el seu disc Ofrenda.